обкладинці якого золотом викарбовано. Ксеня подбала для майбутнього музею. Ярослав Петруня. Ось йому п'ять літочок. Перший фотограф у повоєнному селі Змрина. На загальному дворі, вистеленому шпоришем, голова фотографа у чорній скринці. Дивись, Ярославчику, зараз вилетить пташка. Широко розплющені, цікаві до світу, чисті очі. А наступне фото. Літу чотирнадцять, коли знімався для комсомольського квитка. Худе, аскетичне обличчя. Чесність. Гостра, як лезо коси, відбитої і намантаченої батьком. Коси, що дзвеніла од вітру. Це були роки його наївних і безнадійних суперечок з тіткою та дядьком про сенс життя. Ідеаліст, максималіст, як тепер би сказали. Гроші пережитки, одяг пережитки, власність пережитки. Трохи книжний, але пристрасний романтик. І ще через рік чи два знімок груповий із мринськими лідгуртківцями. Та ж романтична окриленість, ті ж чисті очі, але вже помітне бажання надати обличчю значимості. І ось Терехівка. Біля будинку редакції гордо піднята голова, руки складені на грудях. Районний Мефістофалик, провінційний актор, але крізь позу ще просвічує, наче сонце крізь рідкохмар'я, мрійник. З цього ось поля, фантазер, дивак, що вірить у справедливість і критикує в обласній газеті керівництво свого району. З роками фотографій стає рясніше і здається, що тебе знімали повільною зйомкою впродовж десятиліть. Бачиш, як міниться твоє обличчя, як проступають на нім твої зради самому собі і вже не себе вгадуєш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 І я не встигаю натягти одну з багатьох своїх личин. Тоді я із своїм рухливим, гострим носом, кривим поглядом, схожий на дрібного, але хижого птаха, що схилив голову набік, і косує оком на ласий шматок, ось ось клюне. Тепер я знаю, знаю, звідки ви дядьку. Ви прилетіли на машині часу, з майбутнього. Ви давно за мною стежите. Звідти з майбутнього. Я був ще зовсім маленький, коли ваш корабель уперше приземлився в полі за нашими вишеньками. Якось увечері я сидів біля вікна і бачив величезна біла куля з вогненним хвостом. Я батькові розказував, а батько не вірив, сміявся. І ніхто не вірив. Ви прилетіли і полетіли знову. Але я знав, що ви повернетеся, коли я підросту трохи. Я вас чекаю давно, мені навіть снилося. Справді фантазер, жертва фантастичних романів. Боже, що ж я за ними тоді робив, за тими книжками? Тепер ні за чим так. Ідеш із сільської бібліотеки, сховавши щойно взяті книжки під куфайку, притуливши до грудей, до серця, що ошколатає вперед чутті свята нової книжки. Хіба свої тепер так? Ковзнеш очима по сигнальному примірнику, який щойно з друкарні ще пахне фарбою, зернеш на обсяг, чи правильно нарахували гонорар, і вже нема під тобою засійної, за крижавілими кінськими ковтяхами вулиці, по груддях якої човгають чуні, а ніби по небу йдеш, блакитному, гладенькому, і руки в рукавах обшмугленої, мачушеної куфайки. Не руки, а крила. Заходиш до хати, батько курить самосад і спльовує на підлогу.